То зважиться вогняним наречеться. Фантастична повість. Частина перша Диво чортової долини. Горобина ніч. Шаленіла гроза. Старі люди дивувалися. Звечора ніщо не віщувало негоди. Сонце заходило на спеку, повітря було сухе і давлюче. Небокрай багрянився над дніпровськими луками урочисто, а потім сталося несподіване, грізне, десь о півночі в небі почувся клекіт, ніби в долині завели вестільні пісні лелеки. Парубки та дівчата, які ще никали понад берегами, милуючись плакучими верболозами й журливою піснею дніпровського плину, одірвалися від своїх ліричних справ. Зморені цілоденною працею хлібороби, які повлягалися спати під відкритим небом, розплющили очі. Столітні бабусі, хворі на безсоння, не шорошили вуха. тривожно заїржали не знати, чому коні на луках. Клекіт гучнішов покотив хвилями понад сонною землею. Здавалося повітря загусло, в ньому попливли тугі пружні кола, ніби відпадіння каменя у воду. Недалеко від місячного серпа загорілася яскрава заря, запульсувала, огорнулася туманною короною. Барви її мінилися, спочатку вона була темновишнева, потім червона, жовта, ніжно-зелена, блакитна, бузкова. Нарешті заря спалахнула сліпучим фіолетом, видовжилася, завібрувала, і немов загострена стріла упала, майнувши пишним хвостом, десь за лісом. Слідом за нею в небі прокодилася друга заря. Ця мала м'якші барви, ніж рожеві. Вона теж упала на північному заході, за стіною правічного лісу. І тоді... Почалося. Не знати, звідки зірвалася буря. Понад селом прокодився смерч. Стіна куріви піднялася з поля, чорна хмара закрила місяць. Страшна блискавиця розкраїла темінь, стібнула вогняним батогом у просторі, ніби підганяючи ліниві стихії погоди. Свічкою спалахнула скирта соломи за лісом. Гучно забамкав пожежний дзвін, скликаючи до негаданої праці пожежників. Та де там? Перша блискавиця була лише сигналом до початку небесної драми. Стіна дощу впала на землю, грізно зашуміла, заклекотіли пінисті потоки, змиваючи з горбів у долини дозрілі гарбузи, соковиті помідори, валяючи додолу важкі голови соняхів. Всі в селі прокинулися, окрім малих дітей. Порубки з дівчатами рванули під захист клунь та повіток. Гроза розлютувалася не на жарт. Небо стало схоже на гігантський жмут полум'яних розтріпаних канатів, з якими почав бавитися невидимий космічний Титан. Одна за одній блискавиці св'охали на землю, довж железні яскраво фіолетові. Громовідвід біля клубу оповився примарним перлистим сяйвом. Здовж нього до землі плевли сухим тріском вогнисті іскри, Сторож діда низько злякався і, плюнувши на свій відповідальний пост, дременув під дощем додому. Гроза руйнувала димарі, зривала дахи, псувала радіоприймачі, понад городами і шляхами металися багряні кулясті блискавиці. Інколи вони підкрадалися до старих гіллястих дерев, вибухали холодним примарним полум'ям, розпанахуючи товстезні стовбуряки навпіл. Та шквал вирував недовго. За якусь годину лихо зійшло, стіна зливи пропала, тільки небесні вогні невпинно готіли аж до світання. Славку був свідком всього, що сталося. Він до півночі сидів у садку поміж заростою малини, розглядаючи саморобний телескоп місячні кратери. Перед цим хлопець вичитав разом з Ліною в журналі «Юний технік» дуже цікаву статтю про деолижні явища на місяці, що їх інколи спостерігають учені. При появі сонця в деяких кратерах виникали зелені плями.